Doamne, când gândul nostru mătănii ți-a închinat, Tu răsuflarea minții în rugă ne schimbat. Doamne, când ochiul cel din cuget la tine s-a uitat, Tu duhul cunoștinței cu ochi ne-ai îmbrăcat. Doamne, când inimile noastre un glas au căpătat, În focul rugăciunii cu drag le-ai așezat.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 Doamne, când în adânc hotarul, din gând ne-l-ai topit, copiii tăi de suflet cu toții am devenit. Doamne, când rugăciunea noastră de dor s-a îmvrednicit, ca fi ai slavei tale la tine ne-ai primit. Lacrima fiilor împărăției, Doamne, dăruiește ne roa lacrimilor, care mila ta o poartă, Lacrima fiilor împărăției, Doamne, dăruiește-ne roa lacrimilor, care mila Ta s-o poată afla, lăcomia dușmanilor s-o poată alunga, când între fii împărății ne vei chema și icoana Ta în inimă o vom vedea.